Kantuz, kantu! Euskal kultur erakundeak babesutako emankizuna. Orain amala urte, beran sortu zen e, talde bat, gombidatu dugu gaur gurera, e, mugaldekoak e, taldea izu zen, eta erranen dugu eta honen baitan Edu Zelaieta, Beñardo Goietxe eta Raul Garzia aurkitzen direla bi musikari eta idazle bat. Beti ere musika eta literaturaren senidetzeko gogoarekin dabil biltz eta hirugarren alea Dakarki gute aldiunetan galde moduen trilogia izenekoa. Hamasei pieza horotara eta horietan lehena, manual bat eta amaika galde modu Dakartenaren iragalde. duela mala urte elkarrekin gertatu ginen bogaldean, berako aduana zarrean. Zimortu zaigu pixka bat larruaren jantzia gerozik, eta buruko hilea bakandu. Nola nahi ere? Musika eta literatura seni betzeko goak bildu gaitu berriz, hirugarrenez. Istrukzio manual batetik ateriak izan litzezken galdemoduak etorri saizkigu bisitan hozak, salantzak eta minak berritxu ditugu ezin bertzean. Gizan, imalion mekanikaz, galde egiten duten, akordeak eta hitzak ustartzarekin batean. Idomeni Grezia eta Macedonia arteko mugaldean dagoela ikasi dugun egunetan, ez ur da pieza ebri duau. Manual baten eta amaika galde moduren laguntzarekin. Baina erdo goi etxeta, Raul Gartia, gaixo? Atxalde, hon? Gaita zuri. Hapa, atxalde, Or, bai. Bai, bai. Entzundugunaz, giza animalion mekanikaz galde egiten duten akordeak eta hitzak uztartu dituzu honetan, eta galdera ezberdinak fartekatu, nahi izan dituzu publikoarekin aldi honetan? Mm, bai, ohe bai diskoaren eduki nagusia edo galderen ingurukoa da galde moduen ingurukoa. Hiru diskoetan izan da halako aitzakiaren bat beti e, disko osoak girotzeko ez eduki aldetik lebisikoan mugak ziren, muga kanpokoa barnekoak bigarrenean e, begien lekukotasuna berzioak izan ziren, e, naize testuak naiz e, musikak, No, gure gustoen arabera gure begien eta belarrien lekukotasuna eta hirugarrenean ba, ba galderak, gure inguruko kezken galderak edo hien inguruko zerak dira bai. Gaurko munduari begira beti. Bai, alba da, bai, bai e, hola, ala beharko. bai, bai, bai. E, Lengo mundua, bueno, lengo kontuktxuak ere izanen dire tartean. Eta geroa ez dakibu horrein dike zeterriko ze den, baina bai, bai, bai. Erranen dugu, irugarren e, ba, bildu mauntan ere edu zelaietaren e, poemak, ez? Ekarri dituzela ere musikara, haintzineko e, diskanez baitzen guztizola? Mm, bai, nagusiki, bai, bere poemak dire. Bai, horrein behartu nau... Idaztera, zerbait ja. <coughs> bai, tarteka kantuen bat edo bertzen ere hitzekin egineak dire. Bai. Bai, e, Bizpairu lau edoztakitzar diren, eta bueno, gainarakoak bereak dire, bai, hitz uh -huh. guziak. Bai, bera da, engure egiazko hitzirulea. Berak idatzen ditu gure predikuak. Hamala urte errazesatetan. E, Kontaiguz epizkate, astapeneko urte horiek nola gogoratzen ditu zuen, eta nola abiatu zenuten eh, ibilbide bereziau, literatura eta musika guztartzearena. Bueno, Raulek ez duzola segi nahi, oin, oin no? E, ja, Zerikatu. Eh? <laughs> <Eza>, e, <oin. hazurra> Animatuko nahi. Bagun edutabiok lagun gara aspaldirik edizkide eh, barnetegi batean ezagutu genuen elkar, bera aikasle zelaik, eta gero bera irakasleet horri zen da bieke elkarrekin egon ginen. Ta gero ja, handik urte batzutara idazle ere bihurtu zen, guai, e, bueno, ez da ja euskalte gianari, eh, universitateko irakasle da, ta, ta idazle, poesian e, egin zuen bere txokoa, ta bere lemeziko liburu ofiziala e, mugaldekoak egizenekoa izan zen, susakin argitaratu zuen ta arenarira base ginen, no pixkat ba, ba, no, musikatu zerbait, zerbait berria egin nahian guke eta bueno, Raúl ere ondoan genu, baina gero pixkat musika guk Raul Tabiok betitik ezagutu du elkar. Ta, osea, zerbait emarginola, ta handi gasi zen kontua, ba, e? Gure gustoko musika uztartu eduren liburuko poemekin. eta ortzi sortu zen mugaldekoak taldea, Raul elkartu zen gurekin eta irukote e osatu genuen, bai. Eta irukotean segitzen duzu. Bai. Bai, hori izan da fiskatasmoaz, proiektu horihonekin. Fiskat nolabait eratzeko bultatzea edo fiskat itzultzea gure lehenengo formaton gizan, ez? Hiru, hiruharrena, hiru triologia ta fiskat horrekin lotutako gauzak mantentzea, ez? Edo bai. saiatzean pin, ta bueno, egiaren gain joanarte fiskat berri, bueno, Hirurago da pixkat, eh hor nagusitzen. <gülüyor> dugu lana eta pixkat bueno, hori hori da ideia ez. E, bai, beñardo gitarra, bai musika, bai artean peskat hori orokatzen dugu. Orokatze, orokatua, orokatzea ta bueno, ba, edu hor erre Edu hitza, itza, in, in, in, bere indargunea solasa da eta bueno, tarteka uzten diogu kantutxoen batean edo parte artean <gülüyor> bai. lasai lleva tranquilzeco eta bai, bai, bai uh -huh. eta, Bueno, bai, Raulek berexiki dizkontan, e, bueno, bertze dizkoetan Raulek hainbat tresna jo izan ditu, eta oraingoan ingoan E, bere indargun berezia gitarrak dira bai, uh -huh. gitarrak nahiz akustikoa nahiz elektrikoa hortan egindu alegin berezia eta nabaritzen da diskoaren e, soinuan eta duarigabe eta bueno, egin dituen e, amaika lanak ere lana. bai, lan, e, irakurri dute <laughs> harmonika eta jostailuzko piano bat ere bai. erabiltzen duzula oise, bai, bai, bai bai, eh? bai nolestez, berezki justu poemak eta nolestez polita da baita erbizkatea, era matia musikatresnak ez hain komenzionalak edo horretzeko modun eta toke horrekin bizkat girotzea ez e, hitzak uh -huh. ere ez, matia uh -huh. kolore bat oron, orstez, nik ez nahiz pianista nuski, nik soka mundu koldu nahiz, horron piano eta piano iolek asontan ez nahiz, horron e, baina bai, bueno, txuke laudo bostekla jotzeko haukeran bai eta baina uh horrekin -huh. batera egiten dugun lana, bereziki poema hortan gitarra eta piano jole uh -huh. ongi pasatzen gara eta ustez fresko geleitzen da ez bueno ez ineguna du edo eh? zintres naiotzeko kapazta den bai eh? ba, ba, ba. denetik internetik ni gei sekulako ezin ineguna bai. ta baiz oraingoan zerra ere bada zerra musikalare kantutxo batean baina intzaineko diskotan ba izan dire bainua ukuleleak para eh? bai. ba, geiena berak errandom bezala soka, ba, soka nagusi bai bereziki diskotan eh, azken diskotan Hau sartu nahez, niretzat baitere e, lehenen galdia izan da pixkatuela komposeketan mundan ere sartzea, duran badire baitere kompozizio batzuk. Ni sortu eta erobeina horrekin batera pixkat kontrastatut, eta baina, bueno... E, diskonetan pues animatuna izateko komposa ezketak, hori ere berritasun, bai. Bion arteko oreka hori. Bai, iruditzen da uh -huh. zaizue girotsen joanen gara Ekaimu. eta zuen eh, ba, munduan barrena bidaiatuz, diskak honen erakusleain bat pieza entzun izango ditugu, entzun izan dugu azken eh, asteotan onjobia izeneko uh -huh. kantua hain zuzen ere bideoklipa ere ba erakutsi baituzu, eh, orain dela gutxi onjobila kantuari buruz zer esango zenukete? Bueno, itzak berak dio. Eh, literatura, hau literatura izan litzake, seguraski hau, eduke indako itza da. Eh, diska honetan, haintzinekoan bezala, haintzinekoan berzioak ziren, baina eduke sastre lana egin egindigu, jostun lana eguk eh, ematen genion eh, doinua, eta berak hitza egokitzen zuen doinu hortara. Gero, denon artean, eh, Mold, mo, moldatzen genuen, baina ohi hau da horietako bat bai? eman geni ondoinua eta berak asmatu zuen istorio bat. Bai, mola, muga eta muga inguruko hainbat e, kunuttsu tartean onjuaketa eta, eta bueno, bideoklipa ikosten baduzu konturatuko zarete battoriotxo zera da. Eben. Mugakoa, mugaldekoa, bai. Baita euskalki ere, eh, euskalkia. euskalkia, bortziritako euskalkia, berako euskalki gutxuekin egin Bai, hori zen ideia, asmoa, bai. entzun duzu mugaldekoak taldearen azken lanetik arturiko piezetariko bat, onjobila aurrerapen ezen ere izan dena, da esan daiteke. Orotarak 16 pieza murgeldu dituzue, sartu dituzue diska honetan eta betiere literatura eta musika senidetzeko asmo horrekin erranen dugu ba eman ez? Izaten dutela ere pizu zuen lanean. Bai. <coughs> Bai, diskoan eh, eh, agertu dena emanaldietan lotu behar. Eta orduan nola petiko, bai, bai, zaiatzen gara tartekatzen eh, solasa eta, eta musika, bai, kantuak. Eta bai, hortan eduk hartzen du ja bertze eh, garrantzia, garrantzi nabarmena, bai. Berak egiten du nola lotzaile lana, moderatzaile lana eta guk eh, bueno, kantuetan eta musika lan hori egokitzen dugu bere itzetan, eh, bere itzekin ez, eta, uh -huh. bueno, hoxe. Bai, eman aldi guziak eh, horreken... Eh, eh, Girotuko ditugu, bai? Eza, solasa, musika, musika solasa. Bai, esango nuke poesia, errezitaldi eta musika kontzertu baten arteko zerbait bai, baderlazik hibridoa. Hala eskida, bai? Hibrido bai, bai, bai, bai, bai, e, txobat da. E, Segur askiakian, e, arrazoi du, azken urteotan e, musika nagusitzen ari da. <laughs> Kantu gehiago sartzen ditugu, lemeziko diskuan baino, de xente gehiago, baina, bueno, gero zuzenean, e, bai eduque protagonismo berezi hartzen du eta bai berezik kentuti kantura eta beti badago zerbait eta eta bere irakurketas gain ba uh -huh. azken batean helburu hori ere baita eh pausatzen dituzen galdera horiek eh, entzureekin eh, partekatualizatea uh -huh. bai hala xe daue complicitate bai, ikutsu hori ere beti behar berda eta Kasu enten galderak izanen dire, e, e, lotura eginen dutenak, bai, galderak, e, kantutik kantura, piezati piezara galderatxoak e, botako ditu, eta hiendiak ere ba, lan pixkatin berko du, ez da, ez da solik ikusi eta entzun, ez da horra pixat. Ausnarketa tege batzuk ere eginarazi, dizk, eginarazi nahi dizkiugu jendiari bai. Reflexión la mesa. Eta erranen du gore, eh, diska alde horretatik askian hitza dela, ertz ezberdinak hunkitzen dituzue, eh, maitasun vertikalaz mintzo sarete, botere kontuez, e, beldurraz ere, e, gaur egungo munduari begirazken e, ba, urte hauetan heldu e, zaizkizuen galdera horiek pausatzeko naitik ateratako lan bat da oroa. Bai, iguala, eduk erantzuk goli bai. zuke haunitzez ema bai. mitxua go. Bai, <laughs> bai ez bueno, gure kezken isla da eduk behar bada eman dio ikutxu urbanoa goa, eta nik nire hitzetan nabaritzen da ikutu rural, rurala goa. Bona, bai. bueno, nahiztaban jo bila eduk egine da, azor, erer, nahiko rurala da egin erran. <laughs> eh? bai. bai. bai. uh -huh. Ta, bueno, bai, bai gure kesken pixka bat, e, nasketa bat da, <coughs> eta, bueno, sortzen diren, keska horietatik, ba, dengero geuken mandako ideiatxoak egal kantu gaten itza, ba, bueno, honi buruz, egik eh, guzu honi buruz, <coughs> idatzi guzu zerbait. E, Raulek edo nik, ba, hoxe, ba, honi ninguruan, eta, tak, berak egin dago zeratxoak <coughs> Ba Lu Luxo bat, ez. Eh, bai, errastasune. Ba ba eh, lan egitea modur da, maite. E eh, berzulari bat daukagu, He, ba idatzizko berzulari bat dugu. Bat. Eh? E eta ere, ez dakit, baina ironia hori beti izan duzu, ez? Bai, bai, hori ba, betitik izan da, bai, nik uste, bai, duke maite dugu, kere denok, biok ere maite dugu ironia eta hori. ez? Eh? Humorea eta <coughs> realitate gordinari go bertze... bertze aise ah, bat ematieaz zirika zirikatzailean djiki Ba, intzungo beste pieza bat, botika, alde honetan? Mhm, uh -huh, botika, botika horizontal eta horizontal. Hostas mintzo ginen, ez? eta horizontala da, ba, biak bi, izan dituzke. Intzungo <laughs> dago. Txumanta hoartu zen Zauritxikia ditu zorta eme Estiraun hitze sobera hondiak Nere zati dira Markabakoitzak du bere izena Gertatu dena naiz gertatu ez dena Iudin nahi arazilbia tarantxa Bide galazia Zea pastuta hasi nahizu lartzen Barren aixili nola akexatzen den Agerian dituden Vale Nargia palet ungaldekoak, e, taldeko Beñardo Goietxe eta Raul Garziarekin e, mintzatzen segituko dugu, beraien azken lanaren inguruan ari gara mintzatzen gaurkoan e, kantu zonbaitzu eta pieza zonbaitzu ere entzunez, e, musikaletik ere e, erranen dugu ba, ritmo ezberdinak, giro ezberdinak e, murgildu dituzuela pieza batean eta bestean e, oso anitza ere e, atera zaizu, azkenian e, lan alde horretatik e, ritmo ezberdinekin e, jolast zu zarete ontara iristeko? Bai, bueno, igual, gure ezaugarri nagusietako bat gure gustu musikalen arabera, <coughs> kantuak osatzea, lemesiko diskoan igual mugatu xago izantzen. Poemakillo izan, izan ziren zalako, baina bueno, bataz ere ipar Amerikako musikazalea gara, Inglaterrako anglosajo ikutsuko musikak esango e, sustraietan oinarrituak, es, bluesa, folka, countrya, roka, Horren Or, asketa bat, popa, bueno, mustuko ditugu musika guzien nasketa, eta, bueno, kantu bakoitza kolorez berdineko ba, <laughs> gustatzen guztatzen zaigu, alba eh, da, albada, estilo <coughs> geixago sartu ditugu behar bada, bai, eh, disko honetan, denetan eh, nahasiena musikalki hau, hau izanen da, irugarra. Ta, bueno, horretan ez du gaipatu lehen lagundu digute, bueno, irukote gara, bai, azalean eta zuzenean mitzat <coughs> prinsipioz iru aritzuko gara, baina bai joitzaile batek eta materia joitzaile batek lagundu digute haien, e, e, bai 5 pasei haien eh jakin duria bai kaserrimikoa sartu digute eta bueno bai Xabi Bull cataloniarra Elisondon Bisidena ta gero Anderbern etxea Astigarrako bateria joitzailea eta konbidatuak ere izan ditu zuen mendizko honetan bai ba -e, ba -e. ba -e, noski ba -e. bereziki bueno, dugun, dugun. Urbilekoak, ez, beratarrak, bera jartzuk... E... Bai, lotu ditugu, erritar bera, batzuk eh? lotu ditugu, no? enganatu ditugu. Hala ez, ez, berako musikariak, frugestu eta noain... <laughs> Bait edo, edo bertze zaguna guak, bertze bai, batzuk ja. zain ezaguna, genonimoak, mm -hmm. guen ja, bueno, bai, musika munduan bada... Bai, eh? Bada zeletasun ondia herrian, eta hori aproietzatu dugu. Mm -hmm. e, bai, begonia, begonia rudik dugu ari bez, eh, pianoan, mm -hmm. kote, kotxe... Kotxe, eh, kotxe... Eh, kotxe eh, eh, Kotxe, koke. Era tarda. Acordei. Acordei. Ido ja, ido ja Guillene a 88 eusartu eskigu. Kantabateko chaval, hauts batera. Uh -huh. Ta... Eta gero ja bi izartxoak edo uh -huh. izarrak gure lagun izarrak diren, nolapex, <güls> Morau Hernaniko kantautoreak parte hartu du kantu uh -huh. batean eta betik, betik gure betiko lagunak ere oraingoan sartu eh, ditxu ahotsak blues uh -huh. batean eta zuen kompozizioak dira denak edo mm -hmm. melodia batetik eta bestetik harturiko... Bai, bai, bueno, berez, Masketa bat. Bai, pare batkaren duta, baina gara ez banago, ziren horre yeah. eh, maztiki langilearen versiozart bat. Bata versioa da, zuzenki eh, versioa, zuzenki versio egokitua, maztiki blusa. Eta gero bago adaptazioa, adibidez, urruperen kantan hor da... Kanta nagusia da, gitarrista baten ateratako kanta bada. Kanta instrumental bat, hortikan or, or, pixkatu ideiak hartuta. E, Benjardota, melodian sortu. Beraz, bi du irukantak Bertze guztiak eh, kompozizio... Bai. Gure kolonazio, Uri. beresiak menen bai. Gure guztuen arabera, bai, bai zukerrandu zuena, zati batetik edo bertzetik jendeari oroitaraziko dio, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bertze, bertze kanturen bat bertze, bai, hui xuxen, hain xuxen, bai, bate garbi, bai, bai, bat edo bertze argitagarbi, nahiko markatuta daude, uh -huh. na, na, nahi ta egindu gulako kantu ere, eraman dugu estilo hortara, bai. Uh -huh eta diskan ere preziatuko duguna e, efektuena da edo ez girotze hortan e, sartu zuen soinuak hotsak garabotsak izan daitezke e, astro h adibidez kantuan zer aurkituko ba ere astro h da diska dagoen kantaren oso desberrina, eh? Guain Artez ez eztu egin holako holako giro bat, eh? Berezekin ere ustez piskat dago, hau da eduren eduren egindakoren adaptazio bat, bera bera piskat kontatu zituen piskat poemaren gain holakoa zen eta piskaze ideia horren horren ideiak presnik sortu none piskat giro beresi bat, eh? Bai, zen bada bi faktore daude kanta hortanez bat da piskat gaztetarrian papera, ari e, dela kontatzen ez, e, aipatzen. Ez, berri bat. Berri bat, hori xe da. Ta bertze aldean pixkat alde ordina ez. E, Berez eki, ba, Japonen... Bai, Japoniako, Japoniako errealitate batekin lotua da, itxa, denetan gordinenetakoa hori da, itzoriz euraskit, eta, bueno, giroa ere... Bai, espaziala Galact da, az, az galaktikoa da, pixkat, itzagere hor dago sartuaz, be momentu batzen bera espazioek da, aipatzen duna, momentuan. Hora, pixkat, ez eta inspirazio bat, bueno, atunen pixkate bere testo, bere poemak, eta bueno, orti kasinitzen pixka tiraka-tiraka, eta tiraka, hau sortu zen. Uh -huh. Bai, ala, iso galako, bai, <coughs> ez dakik satelite bat edo sortu zen, albarna, <laughs> bai. bai? Bueno, bai, anistazuna hori bilatzen dugu, alba da, eta kontrastetxiki batzuk, eta bai, bai. Baitzen dugu. Bai. sendo bat emandu Japoniak Uniibertsoaren sekretuak deskudritzeko Astro H satelitea jaurtidu espaziora espazioa Zeniak bere baitan Isaiz pieen detectagailua eta lau teleskopio baita amatzen Zulo beltzan naiz galaxien multzoak behartzeko lana eginen du sateliteak Eta laster errasiko mendira dira zienzialariak eskala handiko datuak jasotzean Gantzonak topatu nahi dizki ote gandemo du labusi. Zer bertatu zen unibertsuanein sortu eta bilakatu dira galaksiak? Nola ondia gotzen dira zulo beltzeak eta zenda bere nera inguruan? Bitartean? Indarrean dira aurkamen dibidezko zigor kapitalak Japonia regobernatzen duten Irland Urkabea da presoa hilzeko malia zunden Metoko bakarra Sinzerik lepoak raskatzea Amasazpi silabako jaikua gidazten dilluzte Sokalarriaren espero dauden kondenatuek Eriotzaren, corrido de haren, Zulo, Belzea. Iñóiz, estidatea masaz pipaúso, caimberces tutu. Zinzúbreko, corapillúa. Entzun berri dugu. Biziri gau dugu, eh? Biziri gau dugu, eh? Bai, grazia. Hala espero. <güls> espero... Lasa egon. Lepoa <güls> libre dugu. Bai. Adako girotzeak pieza batean baino gehiago ikusial izango ditugu. batez ere Errezitali moduko pieza horietan, ez da? Bai, bai? bai letitik egin, ze, gustatu izan zaigu, lako girotze txikiak egin matiaz, e, gu, gu, gu, bueno, guk joiz titxu goioko, baina horrako sampler txiki batzuk, e, uh -huh. grabazio ikutsu batzuk, kalea, monokasuntan bukaeran daudenak, eta... Bueno, bai, bai, hori maite dugu, maite dugu, bai, aixoriak eta denetipska bada. <risa> eta zuzeneko emanaldietan ere hori guzti agartzen duzu egotza gainera? Ideea, bai, zenbait, bai, zenbait ba, agertzea bada, bai, zenbait. E, e, e. Bai, horiaren, neuzte, diskontan bereziki, krenduta sampler pare bat edo, jautzugen dena dugun mantintzeko asmo ez zuzenan ba, ziren. Hago, dugu ez da, ba. haitu dugu mapak antau, ozera bat astro batxe eh guitarra hutsa duk, guitarra hutsa baina bueno, no ski, ba e, eta, baina bueno, zuzen egiteko asmoz, hori, ez? Da baina hori aipatzen du na, zor badire sampler batzu bai igual kaleko giroekin talotuta, baina bueno, guztiok beste guztiak endun beste zor. Mantentzeko asmoz. E, Pikate, bueno, ba Tehnik, Ordenagailu batekin Teknikarien laguntzas? Teknikarien ba, laguntzas, bai, ba, ba, ba, bai coso urbiltzea, hurtzea ez diskaren dagoen ez ez quiero eta zera bai hori sokarena bai bueno bueno o eta zerak Espazio eh, zera eh, Espaziala eh, aurko Bide espazialak, horregatik, uh, kosiko dugu, ba, nik uste raulen nahikoa dela, eh, kasu hortan. Mm -hmm. <laughs> Eta alako apainketa berezirik izango duzue manaldietan edo aski ba, e, kontzertu e, moduko e, estetika bat mantenduko duzue manaldi horietan? Bai, no da estetiko ki pizkatu hori da ideia, eh. Bai, bai. oraingoan bat. Bai, bai, bai pizkatia kontzertu estiloko zerbait, bai aulkiak, bueno, jarri xutitu, jarri xutitu, baina aztugu izanen. Igual antzinakoetan antzerki gutxu-txiki bat hartu izan dugu oraingoan, bas, ja sotilagu izanenda. Bai, bai. Sudiegoialdeberan ere ustez da mantentzea pizkat, eh, <coughs> esenatokiak lan presentzia hori ez. Eh, gara, bai poeta dugu zenatuki gainan ere bai, ordoan erostez, lan, lan presenzia hori mantentzia pixka, ez? Zor gaude, hemen gaude, momentontan gaustake eiken hori da, hori da, hori da. Bueno, Saltokaz karasiko, eta gure buruaz dugu estenatu biti botako, baina, bueno, eta... Baina, <risa> berezik antzinko proiektu estanda, ahiten nusozketa bat, eta loako iokoak, baina, horiek bueno, ja, igual partikutziko dugu. Tiendiaren <risa> e. bueno, igual eduk sorpresarete no, zuzteko horen bueno, ba, bat ba, zartuko dugu. Ja, ba, ba, ba. Sorpresak eta nire, baina, Baina, antzuki itxiedara behira zabiltzate, hitz lotzerak orduan, edo non jotzeko presto. Edo non jotzeko oprez, giroa e, alde badugu, mm. giroa alde ziurtatzen badugu, bai, aldeko giroa, gaueko giroa ez da gure, ez da gure besta txokoa. Ez, ez, ola, besta giroa ez. Besta giroa ez zaiagoa. Ez jendearen burrumba eta bueno, maite dugu, kanpoan izan ezkero, baina ez ezta kasu honetan rezitatuak eta, bueno, eta kantuen zenbait giro ere e, goxutasunean egiteko. E, sortuak direta, bai, e, hori eskatuko diogu jendeari. E. Pazientzia eta isiltasuna alden e, e, neurrian, bai. Eta bueno, izan genuen <coughs> estrenalditxo bat e, izan dugu horrein dela gutxi eta bueno, giroa etzen, etzen beresiki egokiena, baina, baina, baina, baina estrenatzeko balio izan du dugu. Baina. Bai. Eta antzokiak, bai, sortu ezkero antzokitako aukera, baina baita taberna girokoa. Baina ez, bai, bai, bai. taberna baina pizkate hori da, zentzumen eh complicidad komplic, sí. bai, bai. bai, bai, bai. ez bai osartzea saiatzea ez bai leku txiki eta artainetan ondienetan kopreskode bai. bai bai ba azken aurreko kantu bat entzun nahiko nuke eh, bururatu aintzin denbora aintzina baitua e, etsaiak mm -hmm. eh, kantua pieza ere jarrena izanduzue eh? fregatek mm -hmm. Bueno, hau omenaldi, diskoan badire omenaldi bat baina jo e, musikalak e, nire ustez. Aintzineko diskoa dena berzioekin ta osatu genuen ta hartan eba ziren omenaldia. Ia berzio osoak ziren. Honetan, bueno, ez dire berzioak gu sortutakoak dire, baina nolapetxe e, kantuaren e, est, bueno, kantatzeko modua eta piezaren e, est, bueno, estilo dino, airea dino. eta hori argita garbi, en du jendea ho goratzeraz. Gora Kauntan etsaileako ba, niun ja houni egindako gure omenaldi propioa da. gure omenaldi xumea. eta go diskoa eba dago berttzemenu ditxo bat Tom Waits e, musikariari egindakoa eta bara. Bar, pixka gure eroi heroei egindako etaitza ke bueno etxaia kasu hontan leitza dire baina bueno hitzak erraxak dira ez dira edurenak bershagoak izaten dire poetiko hauek nereak zuzenagoak die berba da baina bueno olexia hauñores ekizatera ez du la rama eta ez de la nai jendeak diakera jendea kera bai du bai antzinago Gaztelupego txak segi joarekin, plazaratu duzu zen azken lan hau sí. ere, eh, eskuragarri duguna daueneko sí. salmenta aldetik, eh, ba, daueneko, sabe jaierri duzu zen azken lana beste bidezun baitzuetatik ere itzi eh, gaitezke zuen dena? Bai, e, bueno, weborritik, e, bueno, gure weborrian, e, Gaztelupegoren weborritik salgai izanen du jendeak eta mm -hmm. gero gure emanaldietan, dudi gabe hurbiltzen denak ere bertan izanen du eta bueno, behar bada bai herrianan Gure arrian, zartu, jarriko dugu leku pare batean salgai. Uh -huh. Berara, jon berko du, lehen bai lehen nahi duenak, eta, bueno, dendetan espero dugu, nik uste aste honetan ja jazabalduko dela. Joan den astean, elabetik atera berria da, eta... Eta, alaxi bai. Uh -huh. Eta eman begira dagoeneko itzordu batzuk lotuak baditu ze? Bai, e, joan den astean izin ginen estren aldia, eta, bueno, egantzin izanen dugu abenduaren has taspiren gero abenduaren batean ere iaia lotuta daukago ba, erran dezakego bai etxe joko dugu sortean e, durangon durangone otsenean gaindu horkezpen txo mocho konpenzuata gero abendu bukaeran baditzuko bai gastaizen hogeita an eta hogeita marrean urretsun. Abendu abendua, etorri itzaiko, betetzen hasi gara. Nundik ibiltzen zarete gehien bat? Nafarroan gertetzen zarete asko, Gipuzkoa, Bizkaia, onkitzan dituz? Gure ingurua, baztan bidazoa, eta Gipuzkoa arrenen genuke. Bizkaia gutxixagoa, Araba, bueno, gazteiz eta joan izan gara, Arabako herriusarare joan izan gara. Bai, ta Bizkaikoa, ba bai ma Bilbao ta, igual Baliche ke ma semana de combate bat, sortzen da, baina nagusiki Gipuzkoa ta zera. Eta hortxe bai Lapurdin, Lapurdin, Benafarroa Nafarro hasta ez ditugu se kula Lapurdi bai enseñako diskoa emanaldi pare bat egingen gurean mm -hmm. ustetan. Bai. Aunes, bueno, pero du oro, eh. eh ez. Go go, vaya otra vez. La tortica, eh. Du oro, eh. Bai, bai, música de gusto que vida y vida y, bueno, vida y gaina y juta. Bueno, dios se goza tú, ¿ves? No es un chivo satu edo, baina bueno, mintzat, bai. Oxe, hortche litzendo za zer. Con el público Ba, ala, ba, itsuldi ber egin dugu zurekin. espero dugu entzule batek eh, behin entzunda saioa goa bizu saiola, zuen diska entzuteko, ba, diska erosteko aukera ere izaten duela eta hartara ba, guk pieza guzti hauekin geritzen gara. Azken lan hori bai entzungo ondugu aldionetan eta autatu duzu horabideko, es Par, Parpailaren parpaia, kopla. <coughs> <coughs> <coughs> kopla, <coughs> hoxe, <coughs> bai. Hore olako musika, poema musikatua eduta, deno, deno parte hartzen dugu honetan, bai? Baito golaako hibrido pare bat edo, musika, poemak eta denon parte hartzea, iruroko. Uh -huh. na, guziz, oso ki. Bai. Zer? Eh? Es Ma, <laughs> nah, justo aipatzeko, ba? eh, Ez oi, dut ulertze. Ara ginen hemen itsuleta jaatzen ta, vera. Meñarra zuzte os ikusten ate joigabe. Horri bistan. Baizazu ulertzen. Nai nombrari aipatuko dut. Goizto, eh, bez, mismas veros, teni justo badu web, web, e, web de riva. Webuna informazio geixego ta pizkateman aldiaren datak eta bueno, nahi Ta sabe socialetan ere zaidet Facebook bai, Facebook ere de postelectrónicos eran horreite harremana e, izan da no, e, badu ba yeah, hoizenko modaldekoak e, a bildu gmail.com horchi e, zande gainzu no, bai oi. zain eta eta bueno ban e, eldietan etor e, daia e, e, e. eta hor daia jendea zabaldua ian e, inguru hontan ikusten zaituz egon gutxira eta plazara handi bat izanda ez zeekin egotea eta segituko du zuen lana den entzuten. Ba, mi esker. Ba, mi, mi esker. Zue, mi esker. Parpaiaren kopla kaitun izkien, karrikako musikariei. Gitarra eskuan, zutela, doiutxo bat, kantari. Kantadezak egutat, tranquilleran, Euskal Herrian edo Inglaterran, Airean sos batzuk eskatua, Gatik eskarela itxutzen gu diruagatik. Errenta itxorpenaz, jardun zuten, kogotik. Zergadunak berezen dituenaren hildotek. Langi esumeak egiten dituen lanak, Izaten dira aitortzeko moduko afanak, Haundikiak sakelak erotak izenago, Baina hogasuneko hilaran noizote dago. Lotxagabe aritzu ziren ozenki kantatzen Hipokresia dostua akordeka kolpatzen Zertan eta zeren gatik datu inago Puta famatua, putan onimoa baino Guziek paratzen dugu horputzazalgai Dotore usteko batzuek ari ere bai Biara hau zabaldu, kritikatu zituzten zirtoka Demokraziaren tabua ziren saltoka Haizu, diroaz edo politikaz ezokertu Zure botoa ta jornala ezin agertu Sekretuan edukitzea eskubide ona Galdetzeak sortzen du ezin egona Diruaga munduan erligiorik santuena Denen fedea mirakuluz berritzen duena Parpailak elkartzen ditu kulturak Oremen menka bedenka tutako hurak Ez garra zen falta izan da Ainda handia haren demanda uzkantu Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna